Знову бралося на кріпкий мороз, і гузна почало затягувати синім льодом. Ніхто не ворушився, не піднімав голови. Навіть ротмістри. Всі вже боялися тієї страшної козацької зброї. А на вигоні знову було безгомінно. Навіть сірі гілки тополь, здавалося, стали ще рівніші, тонші і тихіші. Тиша над лежачою шляхтою і над зачаяним вигоном наросла вже така, що наливайко почув, як у свата задзвеніло у вусі. Раптом з північного боку п'ятки, де наступав Януш, зойкнув дзвін, і в небо загоготіло полум'я. Воно піднялося так високо і стрімко, що його відсвіти затанцювали і на вигоні, і на лежачій шляхті, і на обличчях Наливайкової сотні. Примружились і захрупли коні. Сухий бухкотливий вогонь прохромлював небо, і в тому вируючому вогняному смерчі, на самому його вершку, Наливайко та його сотня раптом помітили піднятий вогневищем із церкви золотий хрест. Перевалюючи з боку на бік, хрест завис над п'яткою. На золотій його хрестовині Наливайко бачили це, чепившись за неї за коцюблими лапами, сиділи обвуглені ворони. Ого гітливим палаючим небі Ворони хреста ніби і тримали. Шляхта підвела зі снігу голови і зблідло дивилась на нього. Затим зіпнулася на коліна і стала молитися та хреститися. Стали молитися і хреститись наливайкою сотня. Лише на вигоні ніхто не звертався до Бога. Там ніби не було нікого. Хрест ще трохи повисів, Потім поклонився усьому тому, що він з попід неба бачив, тоді ліг наче на спину і попрощався з Богом. А вже потому разом із воронами торчма полетів униз, в жаріючу купу попелу, в те, що залишилося від його церкви. Януш, гусари і драгуни відсахнулися. Падаючий хрест розпластався на попелі. Іскри воглини закидали януша з головою, задиміли в драгунських бородах і вусах, понабивалися коням у гриви і гусарські крила. Засмерділо смалятиною. Гусари і драгуни позіскакували із сідел і заходилися згрібати сніг, гасити коней і один одному крила. Януш увесь цей час дослуховувався. і тоді, коли церква горіла, і тепер коли вона догоріла. Ні з полум'я, ні з підцерковного попелу і влетілого в нього хреста, ні тоді, ні тепер не вихопилося ні голосу, ні зойку. Та невже, думав Януш, і козаки разом з церквою мовчки згоріли? «Пане сотнику!» до Неливай Камля, виступаючи зі в чоботях ногами, Підійшов ополченський капітан. «Я вам не наказую, а прошу як брата. Ви, пане сотнику, нас прикриваєте. А гультяйської кіноти, дзінька Богу, поки не видно ніде. Наші ж ополченці вже видихлися до краю. То, пане сотнику, чи не пішли б ви попереду нас на цей вигін? Бо ми не можемо. Боїмося його. Ви бачили того знаменного Христа». «Тепер наші полченці не підуть на вигін ні за що!» Наливайко глянув на залюдовілого, лискучого під місяцем капітана і кивнув головою. Капітан спочатку не зрозумів. «Цо, панцо, як вас розуміть? Наливайко знову кивнув. «Я ж вам кажу, пане капітане, що все буде так, як ви просите!» то так вас і розуміть, А як же по-інакшому? І раптом така туга і нудьга облягла наливайка, і так йому захотілось гусятин під білий різдвяний місяць, до галі, на овече бебе, на ніжне завивання вовків і вітру в демарях, на холодець, на чарочку і на щедрівку, на оповідку від діда Максима про січ, про омиляна Горошка. «То ви про щось мене запитали?» Наливайко ніби проснувся. «Я, пане Сотнику, кажу вам про вигін, про цей проклятущий вигін!» Наливайко знову кивнув головою. «Цо, пане, цо, як вас розумець?» «Спробую, пане Капітане, я спробую!» «Цо, пане, цо!» Наливайко знову покивав. «Цо, пане, цо?» «І де ти, чорта, взявся на мою голову?» – скривився Северин. «Пристав, як слюта. Цо, пане, цо?» «Спробую, капітане, я спробую, спробую». «От-от», – зрадів капітан. «Як тільки, пане сотнику, ви прорветесь на вигін, то ми можете не сумніватись». «Побіжимо за вами! Можете не сумніватись! Слово гонору!» І важкими запареними ногами він нарешті поплентався до своїх ополченців, що залягли за 50 метрів від Наливайкової сотні. Наливайку почув капітанів обнадійливий голос, і ще він почув, як шляхта полегшено передихнула, і раз, і вдруге, і втретє. Тепер ополченці дивилися лише на нього. Вони бачили. Ось він, цей сотник із Острога, піднявся в стреминах і щось крикнув. Його тихий рішучий голос владно пішов від коня до коня. І ось усе його синє під місяцем військо, всі п'ятсот коней, раптом повернулось до шляхти хвостами. Коні розвернулись до шляхти гузнами і чвалом, не поспішаючи рушили з п'ятки назад у поле в напрямку Острога, звідки прийшли.